Allah In elhamdalillahi, nëhamaduhu, nesfa'inuhu, nesfa'inuhu, nesfa'ufiruhu. Wa n'auzhu billahi ta'ala min shurur enfusina wa min seyyati amalina. Innahu men yehdihi allahu fela muzillelah, wa men yudlil fela hadiyelah. Wa shadu an la ilaha illa allahu wahdahu la shariqa lah. Wa shadu an muhammadan abduhu wa rasooluh. Belg al risalata wa addal emanata wa nassaha l'umma. Wa tarakana ala almahajjati albaydha leiluha ka nahariha.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 Falemderime dhe lafderime të i takojnë vetëm Allahot, vetëm atë falemderojmë dhe vetëm prejti në dimë dhe fali e kërkojmë. E përshëndesim zëtriju në kërjesave Muhammedin s.a.w., familjen e ti të pastor, shokt e ti të ndërshëm, dhe të gjithë atatë të cilet e trasën rrugën e ti dhe në ditën e gjykimit. E me pastaj, të ndëruar vlezër një prej objektivave të legislacionit islam është menjanimi i pengesave dhe ndalesave, apo të ndërru minimizimi i tyre në maksimum. Në momentin që muslimani ndeshet me ta, duhet ta luajë rolin e tij permanent në ndryshimin pozitiv të shoqërisë. Duke filluar nga ana e tij individuale, familjare dhe shoqërore, shosher ndryshojnë edhe gjërat. Prandaj, në momentin kur një shoqëri involvohet në ndalesa në mëkate dhe me kalimin e kohës, po thuaj se adaptohen to dhe u bëhen gjërat të njeta në momente të tila mund të ndohë që të vijë edhe në dëshkimi i Allahot. Për ndaj të ndërruar dhe zër, jo vetëm tani por dhe nga e kaluara e hershme edhe nga e tani shme që ne po e përjetojmë dhe ditët në vijim egzistojnë po ato ligje hynëore të cilat kanë egzistuar me egzistimin e shoqrive. Prandaj, duhet jemi të kujdeshëm dhe të vëmenshëm që Aja që është ndërtuar dhe ka kushtuar shtranjit të ruhet Aja që është e mirë për individin dhe familin dhe shësherin Duhet të konsumohet Aja e cila dënton individin, familin dhe shësherin Duhet të largohet dhe menjenohet Kështu që dukurit të shumë të ajen ato negativet të cilat Duhet të flasim për to, mirë po, por derisa jemi në një kohë të veçantë. <coughs> dhe pothuajse një prej dukurive po shkon dhe po bën, po mishron popullin me të, do të flasim mendimin e Allahut në këtë ligjërat, sfidat e sezonës verore. Duke patër parashysh se shumë çka po për përfshin qestin dhe me kalimin e kohës, me kalimin e viteve me rritjen e generatave, gjërat të cilër nuk kanë egzistu të të parët tonë. Nuk i kemi përjetu asna pare lufte, për thuaj se viteve të fundit jenë ba të njëta me shëshirien dhe dikush i ka ba dhe model jetë. Prandaj, Lidhur me këtë temë do të shqiqesim dy, dy pika esenciale nëse na premton në koha mendimin Allahut. Pika e parë është ballafaqimi me provokime të verore dhe rreziku nga hakmarrja hyjnore. Dhe pika e dytë, pushimi të verore dhe menaxhimi i tyre. Pra, duke ditur që unë sot jam musafir në prezencën e juaj, nuk do të mund ta them tërë atë që do të ishte mirë të e them, mirë po do të mundohemi që të participojmë sa do pak në këto dy pika me qëllim që të përfitojmë nga realiteti asaj që egziston dhe mundësia për përmisim. Të ndershëm vlezër, saj përket balafacimit e provokimit verore dhe rezikun nga hakmare e hynore, është një qështje që nuk band të janë ashkale i muslimoni, nga se edhe nësi i qasemi studimit kuranor dhe lajmeve njoftimeve të cilat kanë ardhur mesazhe të përmes xhus pejgamberit alay salam te generata tash me shohim se ndër shkaktaret që Allah xhele xhelaluhu i ka rënuar godinat e tyre i ka shkatëruar shumë prej popujve dhe i ka lënë model për ne është pikrisht devijimi i tyre largimin nga via e drejtë nga rruga e drejtë dhe involvimi i tyre në dukuri negative të cilat Në momentin që shkaktojnë hidhrimin e Allahut, Allahu i ka ndeshkuar për faktin se nuk janë meritor ata që jetojnë mbi sipërfaqen e tokës. Për faktin se nuk janë meritor që të ushqehen me të mirat e Allahut. Për faktin se nuk meritojnë ata dhëntit e tija. Prandaj, mos vallë. Ënde ka mbetur gjurmë të tilla që meritojnë dashrimin e Allahut. Mos vallë, paraqitja e shumë dukurive në shësherit islame, edhe në vendin ton, jenë meritor të atyre në dëshkimive të cilat me kalimin e kohës për po i përjetojmë edhe ne. Andaj, thejemi se, pa dyshim që Kosovë është të regji hapur, andaj, që do kush e plason malin e ti, këtë edhe për e vërem njëtën ton të përdeqme, që do kush që vi e plason malin e ti që e ka, pa marë parasysh, a është vital, pa marë parasysh, a është i vlefshumë, Pa marë parasysh, a na kemë nevoj për ta apo jo, të tjeret po e plasojnë mallin e tyre. Mirë po e keqëja këto është se na të cilët posedojnë mall shumë valid, shumë profitabil, shumë të hajerit edhe të bereqet shumë, su kurse po e izolojmë njërë personale, ose su kurse po ngurojmë të e plasojmë atë në të regë. Me këtë dua të thëmë se shumë prejmë neve që jetojmë këtë vendë, jarë alëherë ndodhë që ngurohen për të thonë se kush janë, ta e përcaktojnë identitetin e tyre. Në momentin që nuk përcaktojnë identiteti i një vind individi dhe shëqërije, vind pas taj të tjere dhe të regojnë se kush jeti. Ose kush është mirë me qinti. Pra ndajtë në ndërshëm vlazër. Duhet jemi të vëmenë shumë. Pra po themë, paracitja shumë dukurive negative. Në veçantia e që duha ta e specifikoj është, e veshjeve të të dy gjinive me thekstëve qanë të gjinis femërore. Nuk ka qenë kulturë e jona asniherë dhe as tradite e jona që femra muslimane shqiptare të delë në rrugë ashtë të qysh faktikisht bie në dhëmë të gjumit. Pra, nga kjo krejt, krejt këto gjëravin sepse të tjetë po i plasojnë malrat e tyre. E siç dhe e dini më mirë se unë kove të fundit Pothuaj se është bo dhe artë dhe shumë prej kompanive të jashtme dhe fondacioneve e shashatave, asosacionet të ndryshme e kanë bo artë qyshtjen e veshjes sa që poja përshtatin për gjithë stinë dhe këto modele po ne afrojnë neve poja ne afrojnë familjeve tonë e ta është varsish dhe sa kemi mundësi na ta e pengojma te dhe sa të jemi të vëmenë shumë da e fëmive tonë është dhe ndikimi Mirë, por padyshim se ndikimi shkollor e ka anën e vet, po ashtu edhe çështja e rrugës. Prandaj ne themi se për derisa kjo çështje ekzistenciale si til, të tillë duhet i të vëmendshum. Ash askush nga ne nuk është i tkëna me realitetin, prandaj duhet bër ndryshime. Ndryshimet siç dha theksova në fillim vijnë nga ana individuale, e jona, personalisht. Ne jemi xematlit që jamisë gjem të ndryshojmë. Pastaj ti ndryshon familjet e ngushta Pastaj familjet e tjera dhe këto ndryshojnë shësria, me thoni para Allahut. Nëse në Prishtinë paraforsisht me 30 xhamia, me një numër jo të vogël të xhamatlitëve, do të mirë një aksion i tillë, padyshim që do të ndryshojnë shësria për smirë dhe për smari. Mir, po, duke ndajt indiferent vetëm Në vetë vete, pa dëshim që tjere të plasojnë malë dhe pa dëshim që pasaj i venë në skenë edhe interesat e tyre. Të ndëruar gjematli, Allahu është i mund shumë përgjëdëgjë. Atë që a ka dërguar në të kaluar në popojve që i ka shkatru, që a ka shua dënimit e ti, përshkak se kanë ndëviju, mund të ndodhë edhe tani dhe në të ardhmen, në ka shumë ko që i ponë cinami dhe në dëshkimit të lojeve të ndërshme. Allahu n Kullu al-kadiru, ala anjeba thalejkum azaba. Thujëti Muhammed atyre se, Allah është i gjithë fëqishum, që atyre të adërgoj denimin apo azabin. Min thaukëhim e u min tahti arjëlihim. <coughs> të adërgoj atyre në dëshkimin si për tyre, apo në në këmbet e tyre. Thonë komentatorët, Allah është i gjithë mund shumë të adërgoj atyre në dëshkimin që ofë për mes shijutë, përmes bëreshrit, përmes stuhive të ndryshme, apo përmes tërmetit dhe gjërave të tjera. Prandaj, pra ndaj, pra du t'jemi të vëmendë shumë se nuk ka shumë javë që ndodhe të këne një tërmet, e nuk ka shumë vite aje që ndodhe një apunitë të ndodhe në vendet të tjera. Pasajtë të t'allahu, o ma nërë si ljubil ajati illa ta huifa. Ne përmes fenomeneve tona natyrore që i dërgojmë, duem të dërgojmë argumente kë Me qëllim që njerëzit të përfitojnë. Pra kur të dëgjosh që kanë ndodhur tsunami, bie breshëm, stuhitë ndreshme, dridhja e tokës, nuk duhet ta marrni ato si rastësi që kanë ndodhur, por një realitet, një ndëshkim që ka ardhur për të na sinjalizuar të përmísohemi se gjendja mund të përkeqësohet edhe më tutje. Historia mundson mund të përsëritet. Kurse Kurani thret në meditim të ndëllive Po të ndëroruar vëllezër, historia mund të përsëritet, ajo që ka ndodhur më herët. Mir po Kur'anin realiteti i Kur'anit është të meditojmë me ngjarjet e ndodhur të cilat kanë ndodhur. Andaj Allah thret dhe thot: Kulsiru fil ard thumma anzuru kayfa kana aqibatu al mukaththibin thuy'atira latshatitin ne por tok. Letecen e por tok dhe let shiqojin se si u erdhi fundi atyre të cilet ishin porgënjeshtrues ndaj argumenteve. Pra vëllezër, ndarshëm duhet që ti vështrojm realitetet dhe ndodhi të cilat kanë ndodhurën të kaluarën dhe po ndodhen edhe tani sepse në ligj i tillë hynor që ndron dhe ekziston. Pra, thamë nuk ka shumë vite aja që ndodhin në Japoni që vërtet është një shembull më i mirë që duhet të përfitojnë edhe ata që janë ndodhur, por edhe të tjerët. Pastaj thot Allahu se Shambojtë të cilat Allahu i shkatroi popujt e hershëm nuk ishin pse ata ishin adhurues të mirë dhe të devotshëm dhe ecnin në rrugën të cilën Allahu kërkoi, mirë po për shkak se devijuan rrugën, për shkak se u inkuadruan në gjëra të cilat nuk i dën Zoti xhelel xheleluhu. Faktikisht, dukuria të cilat e shkatrojnin individin dhe shoqërinë, Allahu i shkatroi dhe u dha çënimet e tyre. Pastaj dhe thot: Kadme kerr elldine min qablhum ata te celle te shen para tyre qe ala para kurreshve ben intriga te lojeve te ndershme fa ta allah bunyanuh min alqawaid e allah palatet e tyre u arrene nga temelet e tyre fa kharra aleihim asqf dhe kulmi ura mbi kokat e tyre min fauqihim watahum alazab min haythu la yashurun dhe u erdhi azhabi dënimi i tyre ka nuk e mendonin fare te ndersh vllazër te bhemi te sinqer sukur se këtë citatë koranor ka zbrit në nxarën e fundi që ndodhën Japoni. Pra mund të përserit e të prapë, për kundrej teknologjisë dhe pasurijes që kanë, dhe mundësitë si pas tyre për të mbrojtor nga fatkesitë në ndryshme naturore, në betën të shtangur, nuk mundën të bëjnë bala tyre të cilat në davën. Pra Allah po thëtë, u ashëndruam shumë prej palateve të tyre dhe thëtë, u a shëndruam që nga, i shkatruam që nga temelet e tyre, dhe kulmet u a salëm bikokat e tyre. Absolutisht nuk mund të banë balë sfidave dhe nëndeshkimje që u erdhen, dhe u erdhenimi duke mëse pritur fare. Kurse për ata që pretendojnë forcë, kurani këndër përgjigjet kështu. U a kem ehelekna min karnin hum e sheddu min hum batësha, të shumë të janë generatat përthet po Allah që i shkatru ma dhe para këtyre, Për kundre që pretendojnë pasuri dhe fuqi, qëmë tjënë ata që i shkatruan maheret, edhe pse kishin në forcë të madhe. Fe në kabu fil bilad, mirë për në basë shkatrimeve, u sallin në për vendbanimet e tyre poshtë dhe lartë, sepse nuk kishin ku të strehoen. Fe hel, helmin mahejës, andaj, a mundën të, gje, të gjenë rrugdalje mbas atyre në dëshkimeve. Pra me këtë mesaj, Allah gjele gjelele uve për cilë të gjithë një të ndëruar vëzërse, dhëtë jemi të vëmenë shumëse, kur Allah e në dëshkën i popull, pa dëshim qaj nuk mund të mbrohët. Pasaj, thëtë Allah në fund të citatit, inë në fidelik e ledhikra, në këtën dëdhi, kam simë, mirë për pythja për të parashtruarës se kushin ata që përfitojnë për më kushin ata të cilët duhet përfitojnë Allahu i ka cek dy kriterë, faktikisht nëse dy organën trupin e njeriut egzistojnë mirë dhe funksionojnë mirë ata e në që do të përfitojnë për e këtyrën dëdhive nëse këto dy organën nuk janë mirë, pa dyshim që do të ndodhin në gjarjet, mirë pa ata nuk do të përfitojnë, thëtë Allahu limen kane lehu kalbun au el kasama wa hua shahid këto në gjarë jenë msim para ata të cil kan logjik të shëndosh dhe zemra e ty është funksionale dhe veshët e tyri ndëgjojnë këtë ndodhë duke qenë ata dëshmitar. Për vëllezër, Allahu jo rastësisht i ka përmendë këtë çështjeën e zemrës, e çu ka thënë komentator se ju ka drejtuar Allahu me këtë logjikes sepse logjika është në te. Ai shumë shumë që, që të gjithë kanë zemra, por jo të gjithë kanë logjik që ti kuptojnë dhe të meditojnë në ngjarje. Pastaj Të gjithë kanë vesh, po është një pjesë e njerëzve që fjalën dëgjojnë, janë të tjerët që ndëgjojnë mirë, po faktikisht nuk e kanë kuptuar ata që duhet dëgjuar, edhe pse janë dëshmitar, po nuk përfitojnë. Prandaj Allahu po thotë, këto dy organe që ju ja kam dhënë. Kujdes ndaj tyre. Shfrytzoni mirë, kuptoni mirë gjërat, dëgjoni mirë dhe pastaj implementoni ç'i sdon. Allahu i lartëmadhëshëm. Kronologjia e Islamit jafton se s'kan dëshkim pa mëkat. Ky është një realitet, ky është një rregull hynor. Që Allahu xhele xheleluhu nuk e shkatërron një popull, një shoqëri, apo nuk ja dërgon dënimin i shoqërisë nëse ata nuk janë të involvuar në mëkat. Bot kuptimi kur dëtpë me kuptuese, në momentin që shoqëria involvohet në mëkate, duhet të ndjejnë të rrezikuar. Allah thot: "Wa law anna ahlal qura amanu wattaqaw, sukur banore të këtyre vendeve, të këtyre fshatrave, të këtyre qyteteve" të ishin besimtar dhe të ishin të respektuar, të i frikso eshin Allahot, dhe fetah në alejmë berekat e mine sema i ull ardhë, na do t'ja uhat një matyre, dyërt e qevet, dyërt e qilit për të finizuar dhe të tokës, o lakin ke dhebu, mirë pa ta ishin përgenishtruas ndajtë mirë atë Allahot, fe e khadhë nahum bima kanu eksibun, kështu që ne i morma ta për shkak se ishin meritor të atyre në dështimeve. Pra atë në dërshëm vlezër, kë Bardë në vetë e post tjera është një mesaj të veçan, se arsyja shkaku që Allahu a dërgën begati dhe dhuntit popiv është besimi i pastër dhe frigan daj Allahut. Në momentin që nuk jenë eksistent këto dy kriterë, në, në të apresin dëshkimin Allahut. Dikush kishtë me pyj dhe me thonë, të shumë të jenë ata popi dhe shosëri që nuk kanë besim dhe nuk i friksohen Allahut, Mirë po ja që Allahu ju ka dërguar atyre pasurie dhe më shumë se na. Mirë po duhet ditur që joral her pasurie bëhat edhe dëshmi kunra përsoni dhe shëqërijes. Dhe nuk përfitojnë për jasoj pasurie nëse nuk janë dërrugën e Allahut. Pasaj thot Allahu, ma esabëm i musibet in febima kesebet e i dikum. Nuk ndonë dhe një fatkeqësi në një vend vetëm se si rezultat, i prodhimit të duarëve të juaja, wa ja fun kethir, mirë po shumë janë ato apo më shumë janë ato që Allah te i, i ka lënë nga realiteti që ju po i veproni. Pra, Allahu po thot se nëse ndonjë fatkësi në një vend diç që është rezultati duar juja, për shumë ka që i duarëve të juaja, mirë po shumë kohë që ndoshta ju punoni por nga rahmeti dhe mëshira Allah, Allah e Allahut Allah te i ka lënë atu. Andaj mëkati nuk diet, nuk duhet të niyet i sigurt. Duke ditur pra ç'n çdo mëkat pason dëshkim Mkatarin nuk, nuk duhet të ndijet i sigurt Kështu Allahu Gjellegjelluhu Në tri citate kuranore Ravazi Naj tërheg vrejtjen të jemi të kujdeshëm Mkatarin Dhe qënë ti dhe shëshqiria që është involvuar Mkate të jete kujdeshme Thatë Allahu E fejemi në Ehlul Korani e ti Në besu nga bejatën u humna imun A thua val Si banorët e këtyre vendeve Po jënë të sigurt kanë ra me fjetë Duke mos ditur që Allah ja që në dëshkimin. A thua val, si banorët e këtyre vendeve, po nijen të sigurët kanë ra me fjet, duke o siguruan nga në dëshkimi Allah. Pasle thëtë, e wa emine ehlul kura, e njëtihëm besuna be duhamu, a hum jelabun, a thua val, si banorët e këtyre vendeve, po nijen të sigurët nga në dëshkimi Allah, kurse po dalin të luajnë dhe të punojnë. Citatit tret, e fa eminu me krala, a thua si valë po sigurohën nga ndëshkimja Allahot. Fele e menu me kërallahi, illel kaumul khasirun, nga ndëshkimja Allahot nuk ndihën të sigurët, po sa ta që në të shkatruar. Pra ndaj e prom katari, duhet jetë i kujdeshëm. Qka duhet ndërmarë apo preventivat eventuale? Që shumë të do të ishin ato preventivat që duhet të ndërmirën në rastet të tila kur paracitën dukurit negative, por përshka këtë në ngu, kohës në ngusht, ka limëthi po i c Disa masa që duhet t'i merë individi dhe shështërien përgjësi. Në një, këthimi të Allahu, duhet t'i këthemi komplet të Allahu nëse duham të mbrohemi nga ndëshkimit të të Allahu, wa enibu i la rabbikun vaslimu lehu min kablin jetiku mul'adhab. Këthenu të Allahu dhe në nështronja ti, para se t'ju vije ju e azabi apo denimi, thume latun sarun e pastaj nëse ju vije në ndëshkimit nuk do të ndihmohni. Në ndë, ruaj t'ja e fesë. Sa ta e ruem nga fejnë Allahot, Allahot do të në ruen neve dhe pasurit tona. Shumë i kjartë është mesajji për nga merit alësëm, drejtuar vëglushit, ku i ka thënë, o vëglushën ty do t'i mësajt disa fjalë. Ruet i fejnë Allahot, për ku i desën dhe i fejnë Allahot, Allahot runë ty, Para nuk ia Allahun. Allah do të dalë në ndihmë këtu në tre, pendimi dhe kërkimi falje apo istigfari janë prej mekanizmave që e pengojnë azabin dëshkimin e Allahut. Flet Allahu, "Ua ma kan Allahu li'adhibahum wa hum yastaghfirun." Nuk është për Allahun që ta dënojë një popull për derisata kërkon falje dhe e katërtë, llogaritja si si kë e vetvetes, në vazhdimsi me llogaritje vetvetën, mulme vetvetën, me pyet vetvetën, un ku jam si xhamat li xhamis, familjen ku e kam, rrethin e ngushtë ku jam dhe pëjtë në ditën e gjykimit, shëshëria i me kënështë, thëtë Allahu, mesajët jenë të shumë të drejtuan veçën ti, atyre që jenë pajisër me besim, thëtë Allahu, ja ju helledhine, amenut të kullah, o ju besimtar, keni frikë Allahun, voltanë, nëzor nëfësu, ma kadë dhe me të ligad, pyte vetë vetën, qka ke përgadit për nesër, mesajët dytë, ja ju helledhine, amenu alejkum, enfuse se nuk ju bën juve dëmë, lajthitja dikuj tjetër pasi që ju një uzuar, mesajjit tretë, ja ju helledhina e me nukua në fëse kumë, a e li kumë nara, o ju besim të arune vetë vetën dhe familjen e juaj, prej zjarët të gjëhnamit, e për nga meri sallallalli vësallem, kur fletë se në shëqëri, cilë kënë me të menqërit, cilë kënë ata që kanë thësartët, elkeji së mëndanën e fse, u amile ma badhe lë E logaritë vazhdimisht vetë vetën dhe përgaditët për mazdejkës, shumëta e në mesajët për shkakt kosë në ngushtë, me kasë që përfundojë pjesën e parë, duke kërkuar fali për vetë vetë dhe për ju, kërkuar edhe i fali se Allah është falsi madhë. Elhamdulillahi, rabbi la alemin, wa la akibetu li lëmottekin, wa la auduane, illa alo dhalimin, O fadhali ssalati wa tam taslimu ala al-mab'uuth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të ndarsim vëllezër, pika e dytë e temes tonë është pushimet verore dhe menaxhimi i tyre. Po thuajse edhe kjo është boni dukuri që faktikisht as shumë është mishruar me shoqërinë, saqë nuk mund ta imagjinojë dikush pa e kaluar dikun pushime verore. Nuk këtë keqë asgjë nësa ato mirë menagjohën dhe shfryzohën në rrugë të Allahot. Mirë po e keqë është se gjendja e cila në ka përshin neve, gjendja ekonomike në veçan ti, ku faktikisht krizat e mdhaja dhe shifra që ju i dini me mirë se unë të papunsis dhe të varfris ekstreme, a thua valë, qëfarë ndime do t'i kishë bënë këti populli, ose qëfarë ndere do t'i ja kishë mi bon bënë këti populli, su kurse këtë vitë do të mirë një më aksion Global që ato tola, ato paratë që i posedojmë, nuk dhe çkojmë pëshime verore, por dhe tja dhorojmë të varfërve. Po ja që dikush ka vendosë, hujë që huj, kam vendosë që niko, edhe kjo është, është, është ban është shëndrun stres faktikisht, sepse kam investu dhe kam lan shumë që kam angu që çkojmë pëshime të verore. Qëlimi jonë është se si po shfridzohen ato dhe ku është mësë miri të shfridzohen. Pa dëshimë se se cili prej atyre që pretendën me i kalu dikun përshimet verore, ka agjenden e ti, mirë po, përshkak që faktikisht agjendat jenë të lojve të ndryshme, e jor alher dikush po këthejnë me ftyrë të zezë, e jor alher dikush pasaj poshtë dhe pishmën, se pse kesh atje, na e kemi banë për vetë vetë dhe për ju një agjend, që jemi mëse të bindur se aj, ati që ja mundësan Allahu me implementu, me zbatu këtë agjend, nuk dhe të pëndohet asniherë. Sepse të gjithë ne dhe ju, pa dëshim e vlezër, e pretendojmë që, ah, si kur të ishim i konë gjallë, me pengamerin a.s. Su këtë kishme jetun kohën e ti dhe të pakëtën, një pun të kishme banë zbashku me te. Ja që Allahu me mshiren e ti, ne ka mundësua dhe këtë, edhe ma zdejkës pengamerit a.s. Ne ka mundësua një vepër që nëse ne e bojmë, e kemi shpërblimin sukur se ta krym një vej për me pengamerin e lejësërëm. Fjala është se, dhëtë ishte mirë që me futë në agenda se ta e bojmë prioritetë, që këtë vetë nuk e kemë shumë largë mujë në Ramazanit ta e bojmë umërën. Këtë dhëtë ishte investimi me i mirë vëzërë, nuk është dëvanë asë njëherë, edhe një mujë të plotë e kemë para veti, në gjithë dhë ditë, të la mongu diçkan nga është shimi dhe pi dhe komoditeti nga luksion, Allahun e mundësën e te. Mirë po, shpërblimi është i veçant, edhe pse ka vdekë për nga merë, a.s. Mirë po e kemi shpërblimin, edhe pse këry mumre, sukun me këry hajin me për nga merë, a.s. Kështu puna po njeftan i bëni ambasi, gjalëjajës për nga merë, a.s. Po thëtë se, një themër e kishtë e emrin, umë Sinan Elensarije, nana e Sinanit ishte medinase, Kër e kryti hajgjën pengamere a.s. nuk ju mundësua sa i meshkun hajgjë edhe si duket u mërzit E vrejti pengamere a.s. sa është mërzit që aja nuk murë pjesë me pengamere a.s. në hajgjë Atër pengamere a.s. i tha Umrja në Ramazan e ka shpërblimin e hajgjit apo hajgjit me mu Hadithi është autentik Të ndëruar dhezër kush prej neve nuk dëshëran që ta kryj një veper e ta kryj në sukur se me pasin me pengamere në rejtë sëram kjo është përblimi omrës në Ramazan në vlëzës që ta nuk më prënton mua koha ta elaboroj ashtu si që duhet mirë po letjet kjo mesaj para për gadetës se Allah o ta ka mundësu me e kalu edhe përshimit nëse do në me e kalu po një badet me kry një omrë po në vlerët hajit me kry një omrë po sukur me kry hazin me pengamere në e kryqet vepër të sukurta kët kry me pejgamberin e selam. Padoshim që përveç veprave të tjera të shumta falen me ke apo në çabë edhe në xhamin e pejgamberit e selam, natyrisht jemaatli do të ankohen dhe do të themi ose skemi mundësi, ose s'po na mundsohet, mirë po por gjigja do të ishte sa jemi për mallun e për çabën, edhe për xhenetin, edhe për Allahun edhe për pejgamberin e selam, Allahu do të na emocion edhe krymin e umrës por shumë prej xhamatlitëve do thanë kohëshin të dhe do thasin, hoj mirë krajn rregull është, po nuk kemi parë. Ose do të thirrë do thonë kemi parë, po nuk po na mundsohet. Çështja është e formalizimit. Sa jemi përmalluna për çapën? Se kur po formallohemi për një piet fres, pelom vetin kës, po shkojmë pa e blim. Kur po formallohemi për një komoditet, pelom po shumë çka kës, derisa ta realizojmë. Kështu po that Peygamberi Alayhis salam në hadithin e nenisit, po that Peygamberi Alayhis salam se Për tre njerëz është për malu gjenneti. Për tre njerëz është për malu gjenneti. Për alion, për amarin edhe për selmonin. Kështu po të të pengamire samë? E pëse kështu edhe pëse vetëm këta të specifikun në tëri që është mirë me shiqua dhe biografinit tyre. Pra ndaj pra, a jemi për maluna për qabën që Allah të ne mundësën e te? E lusëmi Allah në gjele gjelelu hu, që ne vazhdimisht të jemi rëbë të Allah të den Edhe punët, edhe në pushim kur të jemi, që jemi vazhdimisht në dhërim ti kalojm kudo nga Allahu xhela xhelelu. E lutem Allahun që të na shëron neve dhe të shëron të smundit ton. E lutem Allahun që të na ndihmoj vetë na uzoj neve në rrugën e bardhë ti uzoj të gjithë muslimanët. E lutem Allahun që të ndihmoj vëllezërit tanë në Veçanti në Sirin dhe në vende të tjera ku faktikisht kan problemet e lloje të ndrëshme elusni allahun xhel xelalu që do të bëjë nasib umrën në këtë ramazan do të bëjë nasib haxhin do të bëjë nasip që të falm katet tona in allah wa melaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhel ladhina aminu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammedin wa ala ali muhammed kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammedin wa ala ali muhammed kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid in allah ya'muru bil'adli walihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله اكبر